Arrasate presen eskytik agertu sen lehen yuskasko egünka jetaik bata, izenak dion bezala arrasaten agertu eta honen onduan emeki emeki hymiak sortu zien eta egun arrasate prest hoi bilhakatu da goiena izaneko komunikazio sare zabal bat. Nune edieiten dien telebista aldizkai egunkai e internet denak uskaz eta egunko egunean sare zabal hoi senduada eta baita e entzulegua handiaekin. Iban Arantzabal... Esaten dugun lez, enpresa eh, multimedia bagara, eta zukaipatu dituzun eh, internet, eh, televista, papera, hiru horiez gain, badaukagu ere irratia, zue moduan, eta baita ere aplikazio bidezko komunikazioa. Eta ez da gauko istorioa hori uste dut e, e, Euskal Herrian lehen e, komunikazio tresnak Euskarazkoak bintzat alde hortan sortu zirela, ez? Bai, ordutik egin euririk, baina bai, lelengo tarikoa bintzat egintzen eta Euskera hutxean izan zen Arrazate Press, ordutik Arrazate Pressen beste hainbat txampiñoi txiki biurtu zire inguru guztian, eta debagoienean hienean bereziki, ba, nahiko harrakazte izan zuen e, Egi, egite horrek, eta sortu ziren beste lau bost aldizkari berri, pare bat telebizta, txiki bat, eta goienak egin zuena izan zen, baiara hori edo informazio esparru moduan hartu eta denak batu. Den, denen batura horretatik, sortu zen goienak kooperatiba, eta gaur egun, ba, ja, ma bosturte betu Kooperatiba diozu zu, zer esan nahi du komunikabide bat entzat kooperatiba sistema batek? Eta ba, egia esan guretzako kooperatiba izateak badu bere garrantzia ze emengo lankide guztiak ez dira bakarrik lankide dira jabe ere bai enpresarenak. Eta justu goienaren kasuan jabetza hori konpartitua da e, publiko eta privatuaren artean eta izango gara langileia gehien e, kooperatibako jabe euneko laro gehien guru Baina baita ere jabe dira amengo udaletxeak, beraien errepresentazio bat badaukatea rektore kontzaion eta batzar nagusian ere, eta jabe nagusi dira eta giengoarekin, Debaeneko euskara elkarteak. Debagoena oso eremu zabala da eta tartean badago agasate ez dena da eremu euskalldduena hor izan den garapen ekonomikoagatik eta kanpottikane etorri betira erdaldunak, Euskarako tresna baten sortzea aholako egoera batetan nola hartua eta nola egin izan da. Euskalduntze lan hori. Gure informazioa haateko ereduan, hartzen ditugu haintzat euskaldunak baita ardaldunak ere. E, agertzen zagoink ez kopuru majo bat esaten duena gure irakurlein artean ardaldunan daudena. Bueno, biztan da, e, irakurri-irakurri ez dutela gingo, baina bai egiten diotela errepasu bat guk ematen diegun aldizkariei bai telebiztari ere. Eta guretzako helburu bat ere bada hori. Ez bakarrik euskaldunengana jotea baita gainontzeko esparruetara ere hurbiltzea eta zelan hori izatea Badela mundu bat euskaratik egina, euskaraz egina, eta gainerako zagarri dela hori. Ego euskal herian, estira hmm? komunikapide tresnak eskazak, hmm. zuen logpen zabal hori zerreke mandio gakoa? Manik uste dute jakin dela, edabide bat egiten ez jendearen zat bakarrik, jendearekin baino. Zaterako hilero-hilero egiten ditugu inkestak gure iturriek ia nola ikusten gaituzten eta jarraian egiten duguna da galdetu beraiekin egon beraiekin solastu nikusten dut gako handietako bat hor dagoela gainontzeko edabideekin beintzat guri dagokigun esparruan lider izateko gure datuek erakusten dutenez bai telebistan eta baita e, paperean bereziki gainontzeko komunikabide handietatik ere nahiko aurreratu gabilza audientzia Maietan. Iban Ivan Aranzavalgo Jena Comunicazio Taldeko arduraduna, ba esker, ni arduraduna edo albistoi guri emanika eta ba esker suoi eta seguruen zuek ere antzerakotsuak diren guduetan zabiltzatela eta nahi duzuenean kolaboratzeko preste. Vale, bide on dena dela. Berdin. Agur.